A. Av antingen rasblandning och sammanslagning med världens slagfolk, och därigenom dra ner och förgöra den vita rasen, eller att ta den stig som kreativitet har valt, nämligen. B. Att hålla vår ras ren, och expandera tills vi slutligen bebor och befolkar alla goda marker på denna planet Jorden.